El fogok mesélni egy történetet. Egy tanulságos történetet. Ami mindenkinek tanúbizonságú fog szolgálni. Hogy az őrület nem csak abból áll. Hogy egy kényszerzugonyban verküldik valaki egy gumifolú szobában, Hanem ennél sokkal komplexebb és összetettebb dolgokat tartalmaz. De ezt nehéz kifejezésre juttatni. Sőt, már olyan gondolatok is felmerülnek néha bennem, hogy nem is az őrültek az őrültek. Talán inkább az az őrült, aki nem látja ezeket a dolgokat. Egy verőfényes márciusi napon történt. Orvosoknak is elmondtam később, bár ők nem hitték el. Sétáltam az utcán. Néztem a kirakatokat, és a mögöttük lévő értelmetlenségeket. Ahogy benéztem az egyik kirakat ablakán, hirtelen egy hang szólalt meg a fejemben. Néztem jobbra, néztem balra. Nem láttam senkit. Ekkor vettem észre, hogy hogy az ablaküveg visszatükrözi a napsugarait, és valahogy ilyen hullámok kezdtek el rezegni a fejemben, és meghallottam egy hangot. Először csak statikus zövelek jöttek, de később megszólalt valaki. De megint jobbra, balra, sehol senki. Elkezdtem vakarni a fejem valami, mi lehet ez? Odíbsítáltam. Ekkor vettem észre, hogy a világ valahogy átalakult körülöttem. A villánylámpák elkezdtek bólogatni, és az úttest feltekeredett. Egy hatalmas fierszli szágódott elő a mélyből, s rádióantennák álltak ki a fejéből. A hang újra megszólalt. Az univerzum szövedényei néztelenek. Azt hiszed, hogy a csillagokat fent éjszaka csak úgy hangulatból virágítanak? Nem! Vicc <tos> Ekkor már végképp nem tudtam, hogy hol vagyok. Minden teljesen átfacsalodott körülöttem. bizilós siklók és őrölt metamorf szörnyetegek hokisztak köröltem. Elkezdtem fotni, rohantam a vízben és felugrattam egy csillagi inspirációs hálóra. A hálóban a pókok lódtak végtelenül. Szörfös pohár próbáltak a kezükben és megpróbáltak itatni belőle. Hiába mondtam, hogy nem élek alkohordnál. Ekkor az egyik pók megszólalt. teljesen minden. A pókok keresztül másztak a négyzetrácsos hálós tüzeten, amit keresztül húztak előttem egy lepődőbe burkolózott fehér alap segítségével. Elkezdtem szaladni a tereken, és az amolt kockák basszokat fásznak végtelen láncolatának tűnő napsugárzás őrölt bimbózásában. Keresztül másztam mindenen, forgott körülöttem a csillagos naprendszer, szemüveges ügyvédek és végtelen sírások halmazának őrölt bimbózásában meghallottam egy újabb hangot a fekete örvénylő spirálok között. Ahhoz, hogy megtaláld az igazságot, víg egy macskát, és állj a hátára. Számadat, és körbehokizni 39-szer, ekkor megjelenik a hatalmas Istenség, a ború és megállt téged a krokodilok szentőrével, hogy megvásd a világot 39-szer. Végtelenül kúsztam, másztam, utca sarkokba bújtam, vízilókkal pásztáztam az aranyló mocsarak vénylő villanylámpáival, míg nem megtaláltam egy macskát. Piros kis bimpók az arcából, és össze-vissza pislogott felém bizonytalanul, hogy vajon mit akarok. Felhoztam földes csizmámat, szemüregekbe bemászó kis viziró cimpa és ráugrottam a hátára. Elővettem farkan, és gyors hokizásba kezdtem a köröltem táncoló villanylámpa rendőrök közt. Hokiztam, hokiztam, minden megjelent egy végtelen kis őrült fölcimpa és így szólt hozzám. Végezetül el a lámpák síkját a hatalmas haluvirág felsékokon, ahol a nap nem ég, s a gyarára kémények keresztül füstöli arcodon, a pillanipóznák babászott kis őhőd kagyló fiókákat. Ott megtalálod a lelki békédet, Isten de nem találtam semmit. Hirtelen újra ebben a világba kerültem. Elővet álltam egy út közepén, és egy nő furcsányt tekintett el, miközben kihúzta alólom a kutyáját. Hiába meséltem el neki a hangokat, és a tükördimenziók császálának mennyei énekét, Sikoltva elránt, és felhívott egy rendőr. A rendőrnek is hiába magyaráztam, csak fejbe verték, fúlibotta, és állapaszoltak ebbe a, a... MRL-dék kódintézetbe, ahol mindenki őrült. És nem érti meg, mert a tükör király, engem bízott meg, hogy meg kell mentenem a világot. Nem érti senki, hogy nekem kell megmentenem a világot. Nem érti senki, hogy neked kell megmentenem a kibaszott világot. Nem érti senki, hogy neked kell megmentenem a világot, a buborék, császárok őrült előtt, a hatalmától. Nem számad meg senkit, nem számad A senkit, nem számad meg senkit, nem Felbe kell korintanom az Univerzum királyát. Addig, amíg a pókok szörpöt kínálnak az Univerzum hálón. Addig, amíg le nem pereg az összes homok a bégzett kristályfaszáról. Addig, amíg még van idő. De nem érted, hogy engem senki.